so wie es uns unser prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat indem wir sagen laka wa alayka wa fi khair und wir an ala ta'at subhanahu wa ta'ala als ich werde heute einen vortrag halten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 Und diese Zufriedenheit, und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und nicht ich, oder irgendein anderen Mann, oder irgendeinen anderen Mensch, oder irgendein anderen Prediger. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَنْ أَعَرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَاءً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَاءً قال rabbi لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك تتكاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى لمن عن من Weg abweicht sinngemäß übersetzt der wird ein unglückliches leben führen und يوم القيامه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 Gabe inwiefern, einen nehmen <Nima> inwiefern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt nämlich im Koran, Wana Belukum bisherri walchri, fitnah wa ilaina torjaw. Singe mich übersetzt, und wir prüfen euch mit schlechtem und guten als Versuchung. Und zu uns werdet ihr zurückgebracht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Al Ma'alu al Banun sinatul hayatid dunya.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 Ora, eine Fitne, alayyadhu billah. Eine Nehme, inwiefern? Wenn das rechtschaffene Kinder sind, wenn das Salihin sind, rechtschaffene, gute, Allahs ergebene Kinder sind, dann dank Allah subhanahu wa ta'ala für diese Nima, für diese Gabe. Ist es anders genau andersrum, alayyadhu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor bewahren. Sind das keine rechtschaffene Kinder, dann ist das eine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 Du existierst nicht mehr auf die in diesem Leben, aber dein Konto wird immer noch prall gefüllt. Mit Wie? Drei Sachen. Sadaqatun Jariyah, eine laufende Spende. Oder man hinterlässt Wissen, und man hinterlässt Wissen, von dem die Leute noch profitieren. Die dritte Sache Du hinterlässt Kinder, die für dich Spätgebete machen. Allahu akbar. Du stirbst, und unsere Sache, die wir hier von diesem Hadith nehmen, und dein Sohn, jedes Mal, stell dir mal vor, dein Sohn, jedes Mal, wenn er betet nach dem Gebet, er nimmt die Hände und streckt zu Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, Allahumma färli abi. Wa ummi, wa Allah vergib meinem Vater und meiner Mutter. Du bist unter dem Boden vergraben, und diese Rahamat, diese Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala kommen auf dich ein Sohn oder eine Tochter die spendet visabillah und macht die Absicht, das ist für meinen Vater oder für meine Mutter Allahu Akbar aber diese Kinder bis du diese Kinder hast musst du viel investieren musst du viel Geduld haben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 Bei uns jemand, der sowas macht, ist Aq. Ist einer, der seine Eltern schlecht behandelt. Und wie jeder von uns, Alhamdulillah, weiß, einer, der Aq ist, einer, der schlecht seine Eltern behandelt, sieht das Paradies nicht, kommt nicht ins Paradies. Und deswegen guckt euch mal diese Bindung zwischen uns, zwischen den Kindern und den Eltern, die hat Allah subhanahu wa ta'ala selbst, subhanahu wa ta diese Bindung hat Allah subhanahu wa ta'ala gemacht, So dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, waqada rabbuka, wa bil wa li dayni isan, direkt nach dem Monotheismus, direkt nach dem Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala alleine, befiehlt dir Allah subhanahu wa ta'ala deine Eltern gut zu behandeln. Und diese Bindung, wo Rasulullah sagt, zum Beispiel in einem Hadith, Al-Jannah ist unter den Füßen der Mütter. Das heißt, wenn deine Mutter unzufrieden mit dir ist, dann kannst du, und zu Recht, nicht wegen Religion oder wegen irgendwas anderes, da kannst du hier in der Moschee 24 Stunden lang, 24 Stunden lang hoch und runter gehen, bringt nichts. Da kannst du in Mekka wohnen, bei, an der Kaaba wohnen, bringt nichts. Das ist unsere Religion. Das sind die Werte, die unsere Religion vermittelt. Das war jetzt ein Beispiel für die Kinder, die eine Gabe sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Nähme sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie können die Kinder eine Versuchung sein? Die, können, die Kinder können eine Versuchung sein, indem die Kinder, die Eltern davon abhalten, Allahs Weg zu folgen. Wie viele, wie wir leider viel heute erleben, die Kinder beanspruchen alles von, dem, von den Eltern. Aber leider falsch. Das Kind muss eine gute Schulausbildung haben. Das Kind muss Magenklamotten tragen. Das Kind muss später ein Auto haben. Das Kind muss die besten Ärzte haben. Das Kind muss dies haben. Materielle Werte. Aber hast du dein Kind ein Fatiha beigebracht?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 Jetzt kommt die Warnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Inna min azwajikum wa awladikum. Von euren Gattinnen und euren Kinder gibt es welche, die euch Feind sind. Wie Feind? Feind, indem der dich von Allahs Weg abnäht. Feind, indem der in dem Weg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 إذا ما عنده الحديث دي بالبخاري ومسلم يبالي فاتبت فان أنا صدي الله عنه وأرضاه ذاكت صلى, صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أعدك الشفورن بي الله سبحانه وتعالى ديسن زيلة انزعنا حنتيس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فان ايش اسنوخ كاينه ريشتش غلويبش بس هي فوزش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 Hat Rasulullah s.a.w. gesagt, ja, das, das ist immerhin etwas. Nein. Rasulullah s.a.w. hat gesagt, nein, noch nicht, ja Omar. Dein Iman ist noch nicht vollkommen. Dein Iman ist noch kein richtiger Glauben. Dann sagt Omar radiallahu anhu arda, du bist mir lieber auch als mich selbst. Dann sagt Rasulullah s.a.w. Al-Ana, ya Umar. Erst jetzt, ich frage mich,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 <Sess> unsere Familienangehörigen die vor diesem Höllenfeuer Allahs beschützen und bewahren und, und, und, und das in die im diesseitigen Leben. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch dir diese Verantwortung übergereicht und übergeben. Indem in dem sallallahu alaihi wasallam sagt in dem Hadith von Ibn Umar anhuma, der bei dabei bukhari Muslim überliefert wird, "Kullu Qumra.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 zu der Qiyama yani befragt werden wird und in einem hadith der bukhari bukhari und muslim wird sagt rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin und uh, dieser hadith sollte gut in unseren köpfen gespeichert werden ma ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan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 Zas und wer war hinter ihm? Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Ein Kind, Gulan, ein Kind. Und dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu ihm: "Ya Gulan, ana u'allimuka kalimat." Ich bringe die paar Wörter bei. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Prophet mit wem? Mit einem Kind. Ist, guckt euch mal unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das muss unser Vorbild sein dann er bringt er ihn bei, dann bringt er ihn naqi dabei. Glauben. Und diese Sache, die bleibt dann im Herzen für immer und ewig. Ihfazillah Pass auf Allah Subhanahu wa Ta'ala auf. Singe mir übersetzt, Allah pass auf dich auf. Wie passt er auf Allah auf? Braucht damals einen Schutz von irgendjemand? Nein. Indem man seine Befehle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 Ein Jugendlicher kommt zu ihm und sagt ihm, ja Rasulallah, äðalli bis Prophet Muhammad sallallahu alaihi Einer kommt zu ihm und sagt ihm, ja Rasulallah, oh Prophet, gib mir die Erlaubnis, um unerlaubten Beischlaf zu machen. mal vor, jemand kommt zu einem Imam heute und sagt sowas zu ihm. Ich glaube, die Leute würden direkt aufstehen und den schlagen. Was macht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Nimmt den.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 Die, die, die Religion schmackhaft zu machen und lieb zu, um sie zu gewinnen. Kauf, wenn, dann, wenn zum Beispiel dein, dein Sohn eine Sohra auswendig lernt, kauf ihm ein Geschenk. Kauf ihm ein Geschenk, zeig ihm, was, was, was diese Religion, was, was, was das für einen Wert hat. An Leih zum Beispiel, an unseren Feiertagen, beschenke dein Kind.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 Wallahi, Allah wird das ja multaiemer fragen. Allah wird das ja immer kaiemer fragen, und dann musst du er zusehen, wie du das rechtfertigst vor Allah subhanahu wa ta'ala hastenst.